és valamivel kevésbé elegánsan kellett volna felöltöznie. A fiatalember visszajött. Nagyon meleg van, mondta. Nem mehetnénk át az utca másik oldalára egy pohár jégbe hűtött italra? Szóval erre megy ki a játék, gondolta a lány. Elhatározta, hogy rendre utasítja a fiatal embert. Bíráló tekintettel végigmérte, aztán azt mondta. Nem, maga túl fiatal hozzám.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 Ellennek az volt az érzése, hogy valamilyen vidéki akcentusnak a nyoma, bár fogalma sem volt róla, hogy honnan tudja. Elhatározta, hogy megkérdezi. Honnan való őr úr? Dorestból, miért kérdi? Az akcentusán lepődtem meg. Délnyugat-angliai vagyok, maga nagyon jó megfigyelő, azt hittem, nem beszélek akcentussal. Az őr nagy újabb cigarettára gyújtott. Ele a kezeint figyelte.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 A férfiak általában úgy fogták fel a vele való beszélgetést, mint egy háttérzenét egy koktélbárban. Eléggé kellemes, ugyan, de teljesen értelmetlen zajcsupám. A férfi várt. Most magán a sor, mondta. A lánynak hirtelen kedve támadt elmondani az igazságot. Pocsékénekes nő vagyok, és közepes táncos nő. De néha találok egy-egy gazdag pasast, aki kifizeti a számláimat.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 ellen azt gondolta, sikerült megszeretnem ezt a nevetést. A férfi azt mondta, hát az nehéz volna ugyan, de meg tenné. Nem tudom, dehogy nem tudom, gondolta Ellen. Csak a beszélgetést próbálom meghosszabbítani, mert élvezem. Vandam előrehajult. Olyan emberekre van szükségem, mint maga Miss Fontana. A lány neve ostobán hangzott, amikor a férfi ilyen udvariasan mondta ki.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 Meg aztán az angoltisztek imádják a kényelmet. Tüssé! Vandám a homlokát ráncolta. Borzasztó hasznosnak kell lennie, hogy heti 75 fontot kiérdemeljem. Ellen vállat vont. Miért ne tennénk próbát? Maga nagyon ügyesen tárgyal. Vandám elmosolyodott. E, rendben van, a próba idő egy hónap. Ellen megpróbálta eltitkolni, hogy diadalittas.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 Hát okosabb, ha nem mondja meg az igazat. A lány elmosolyodott. Majd azt fogom mondani, hogy a szerető. A férfi elfordította a fejét. Kitűnő. De jól kellám játszani a szerepét. Ellen igyekezett komoly maradni. Nyalább számra kell hozni a virágokat meg a csokoládét. N nem értem. Hát az angol férfiak nem szoktak virágot meg csokoládét adni a szeretőiknek? A férfi hunyorgás nélkül nézett rá. Ellen észrevette, hogy szülke a szeme. Nem tudom, mondta Vanda őszintén, még soha sem volt szeretőm. Ez megrovás volt, gondolta elem. Hangosan azt mondta, akkor még sokat kell tanulnia. Kétségtelen, iszik még egy pohárral? Ezzel el vagyok bocsátva, gondolta ellen. Kicsit túlzásba viszed a dolgot, Vanda nagy.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 Az asszonyapja eléggé gazdag ember volt, akiből azért lett diplomata, mert nem tudott semmi okosabbat csinálni. Egyáltalán nem volt elragadtatva a gondolattól, hogy a lánya egy postás fiához megy férjhez. Még akkor sem engesztelődött meg igazán, amikor megmagyarázták neki, hogy Vandam gimnáziumot végzett díjal, sőt, az egyetemet is elvégezte Londonban, és hogy a fiatal katonatiszte generációja egyik leghíresebb tagjának tekintik.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 Angela kegyes volt, de méltóság teljes és gyönyörű. Vandám számára a női megtestesülését jelentette, és szerencsés embernek tartotta magát. Az Ellen fontanával való ellentét nem is lehetett volna rikítóba. Van Dam motorbicikli ment az unióba. A bringa egy 350-es BSA, nagyon célszerűnek bizonyult kairóba. Egész évben használni tudta, mert az idő majdnem mindig elég jó volt